na yo temazuri ya, e, ku. ni yako kwani kila na Bwana, Bwana usikubali. Bwana wa la Bwana na mwokozi wetu Yesu Kristo na milele. Karibu sana rafiki mpendwa katika kipindi hiki cha maisha ya ushindi kwa njia ya maombi. Neema ya Bwana Yesu Kristo na pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nasi sote sasa na hata milele rafiki mpendwa kama ungepewa neema ya kujua leo ndio siku yako ya mwisho kuwa hai duniani ungeishije kwa siku hii moja kama ungepewa neema ya kujua leo ndio siku yako ya mwisho kuwa hai duniani ungeishije kwa siku hii moja ni mambo gani ungefanya ili umalize mwendo wako salama ni mambo gani ungefanya ili umalize mwendo wako salama? Je, ungeitumia siku hii moja kwa kuhangaika na mambo ya dunia au ungeitumia kutengeneza mambo yako na Mungu na kutafuta amani na watu wote? Je, ungeitumia siku hii moja kwa kuhangaika na mambo ya dunia au ungeitumia kutengeneza mambo yako na Mungu na kutafuta amani na watu wote? Je Unaishije maisha yako sasa, hali hujui siku wala saa ya kwako. Unaishije maisha yako sasa, hali hujui siku wala saa ya kwako. Maswali haya yanatupeleka katika tafakari ya wiki hii tuliopewa kwa kichwa kinachosema Kesheni ninyi kila wakati mkiomba, mpate kuokoka na kusimama mbele ya mwana wa Adam kesheni ninyi kila wakati mkiomba, mpate kuokoka na kusimama mbele ya mwana wa Adam Tunasoma mafundisho ya Yesu Kristo kutoka katika injili ya Luka 21 mstari wa 34 hadi 36 Haya ni mafundisho ya Yesu Kristo kutoka katika injili ya Luka sura 21 mstari wa 34 hadi 36 imeandikwa basi jiangalieni mioyo yenu isije ikalemewa na ulafi na ulevi na masumbufu ya maisha haya siku ile ikawajia ghafla kama mtego unasavyo kwa kuwa ndivyo itakavyowajalia watu wote wakaao juu ya uso wa dunia nzima basi kesheni ninyi kila wakati mkiomba. ili mpate kuokoka katika hayo yote atakayotokea na kusimama mbele za mwana wa Adam Biblia kwa tafsiri neno inasema Jihadharini mioyoni mioyo yenu isije ikalemewa na anasa Jihadharini mioyo yetu isije ikalemewa na anasa ulevi na fadhaha za maisha haya nayo siku ile kawakuta nini bila kutazamia kama vile mtego unasavyo kwa maana kama vile mtego unasavyo ndivyo siku ile itakavyowapata wanadamu wote waishio katika uso wa dunia yote kesheni daima na muombe, na muombe ili muweze kuokoka na yale yote atakayotokea na kusimama mbele ya mwana wa Adam. Mm. Biblia tafsiri habari njema inasema Muwe macho mioyo yetu isije ikalemewa na anasa, ulevi na shughuli za maisha haya. La sivyo, siku ile itawajieni ghafla kwa maana itawajia kama mtego wote wanaoishi duniani pote. Muwe waangalifu basi na salini daima ili muweze kupata nguvu ya kupita salama katika mambo haya yote yatakayotokea, na kusimama mbele ya mwana wa mtu. Na Biblia tusome kwa uraisi inasema Iweni waangalifu msitumie muda wenu katika sherehe za ulevi na kuhangaikia maisha haya. Mkifanya hivyo hamtaweza kufikiri vema na mwisho unaweza kuja mkiwa hamjajiandaa. Mwisho utakuja kwa kushtukiza kwa kila mtu duniani. Hivyo iweni tayari kila wakati. Ombeni ili mwepuke mambo haya yote yatakayotokea ya na mweze kusimama kwa ujasiri mbele za mwana wa Adam. Rafiki mpendwa, tunachokumbushwa katika tafakari hii ni kujiweka tayari wakati wote. Kwa kuwa hatuijui siku wala saa ya kujiliwa kwetu. Tunachokumbushwa katika tafakari hii ni kujiweka tayari wakati wote kwa kuwa hatuijui siku wala saa ya kujiliwa kwetu. Na Yesu anatufundisha jinsi ya kujiweka tayari ni kwa kukesha kila wakati na kuomba. Jinsi ya kujiweka tayari ni kwa kukesha kila wakati na kuomba. Neno hili kukesha hapa halimaanishi kuto kulala usiku. Neno hili kukesha hapa halimaanishi kutokulala usiku. Neno kukesha linamaanisha kuwa waangalifu, kuchukua tahadhari, kuwa macho, kujanda. Kukesha linamaanisha kuwa waangalifu, kuchukua tahadhari, kuwa macho, kujanda. Na tunachoambiwa tuenacho waangalifu ni staili ya maisha tunaoishi. Tunachoambiwa tuenacho waangalifu ni staili ya maisha tunayoishi. Yesu anasema, Mwe macho, mioyoni yenu isije ikalemewa na anasa, ulevi na shughuli za maisha haya. Anasema iweni waangalifu. Msiutumie muda wenu katika sherehe za ulevi na kuhangaikia maisha haya. Yesu anataka tuwe waangalifu na mambo tunaobeba mioyoni mwetu. Tuwe waangalifu na mambo tunaobeba mioyoni mwetu tunapaswa kuangalia je ni mambo yaletayo uzima au ni mambo yaletayo maangamizo. Mambo tunayobeba mioyoni mwetu, je ni mambo yaletayo uzima au ni mambo yaletayo maangamizo? Tena Yesu anataka tuwe watu wa kuangalia jinsi tunavyotumia muda wetu duniani. Yesu anataka tuwe watu wa kuangalia jinsi tunavyotumia muda wetu duniani. Je, tunatumia muda tuliopewa katika mambo yanayaletayo uzima au ni katika mambo yanayaletayo bangamezo jeu tunatumia muda tuliopewa katika mambo yanayaletayo uzima au ni katika mambo yanayaletayo maangamizo rafiki mpendwa kwa kuwa bwana anajua jinsi tulivyo dhaifu ametuelekeza jinsi ya kupata nguvu zake bwana anajua jinsi tulivyo dhaifu kwa hiyo ametuelekeza jinsi ya kupata nguvu zake anasema Salini daima ili muweze kupata nguvu ya kupita salama katika mambo haya yote atakayotokea na kusimama mbele ya mwana wa mtu au mwana wa Adam Salini daima ili muweze kupata nguvu ya kupita salama katika mambo haya yote yatakayotokea na kusimama mbele ya mwana wa mtu mwana wa Adamu Inatupasa kufahamu wazi kwamba sisi hatuwezi neno lolote kwa bidii yetu wenyewe pasipo nguvu za Mungu kutusaidia. Kwa pamoja na kuchukua tahadhari kwa kujiepusha kuilemea mioyo yetu na ulafi, ulevi na anasa za dunia, tunapaswa na bidii katika kumomba Mungu nguvu ya kutusaidia kupita salama na kusimama mbele ya mwana wa Adam. Rafiki mpendwa, tumeambiwa siku hiyo itawajia kama mtego wote wanaoishi duniani pote siku hiyo itawajia kama mtego wote wanaoishi duniani pote hakuna anayejua ya siku yake ni lini hakuna anayejua ya kwake inakuja lini na kwa kuwa hatujui tujifunze kuishi kila siku kila siku kama vile ni siku yetu ya mwisho duniani huku tukifanya yetupasayo kama vile hatutapata nafasi ya kuyafanya tena Tujifunze kuishi kila siku kama vile ni siku yetu ya mwisho duniani huku tukifanya yatupasayo kama vile hatutapata nafasi ya kuyafanya tena tuishi maisha ya toba huku tukiwasamehe wote waliotukosea na kutenda yatupasayo kwa upendo na unyenyekevu tuishi maisha ya toba huku tukiwasamehe wote waliotukosea na kutenda yatupasayo kwa upendo na unyenyekevu tuombe Baba yetu wa mbinguni katika jina la Yesu Kristo tunakuabudu na kulitukuza jina lako takatifu tunakuhimili na kukusifu kwa upendo wako na uaminifu wako tunakushukuru kwa neema na rehema zako zilizokuu kuu na za milele tunakuomba uturehemu sana fadhili zako e Bwana kwa jina la Yesu Kristo Ututakase kwa damu ya Yesu Kristo, katuondolee hatia na udhalimu wote. Ukatujaze na roho mtakatifu na nguvu za kutusaidia kuokoka na mambo yanayotokea duniani. E Bwana, tunakusihi utusaidie tuweze kuishi kila siku kwa kukesha na kuomba. Siku ile ijapo itukute tukiwa tayari. Tusaidie e Bwana, tuweze kuielekeza mioyo yetu katika mambo ya kupendezayo wewe. Tunakuomba e Roho Mtakatifu Utujaze nguvu zako za kutusaidia tukapate kujitenga na roho ya ulafi, ulevi na anasa za dunia zenye kuharimu maisha yetu. Tunajikabidhi kwako Bwana Yesu Kristo, ukatutangulie na uwepo wako. Ukatuongoze katika njia yako ewe Bwana. Siku hii ya leo ukatufanikishe katika mambo yote yaliyo mbele yetu. Ukatukingia hatari zote za rohoni na mwilini. Tukaishi kukutumikia weo kwa maisha yetu. Jina lako likapate kutukuzwa e Mungu mkuu kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Pamoja katika Kristo Yesu kundi silo. Leo ni tarehe tatu Oktoba mwaka mbili na ishirini na tatu. Rafiki mpendwa, tumeambiwa siku hiyo itawajia kama mtego wote wanaoishi duniani pote. Hakuna anayejua kwake inakuja lini. Na kwa kuwa hatujui Tujifunze kuishi kila siku kama vile ni siku yetu ya mwisho duniani huku tukifanya tupasayo kama vile hatutapata nafasi ya kuyafanya tena Mungu akubariki rafiki iwe siku njema damu ya Yesu Kristo na ikaendelee kutuneneea mema kinyume cha mabaya yote amen